Трилисник і пальма. Одного вечора, коли не було вітру і кораліо, мов би, ще ближче присунулось до град пекла, біля фотографічного закладу К'яу і Кленсі зібралось п'ятеро чоловіків. Отак у всіх жарких екзотичних місцях на землі білі люди, скінчивши денну працю, Сходяться на бесіду, щоб огудливою критикою чужого закріпити за собою право на свою велику спадщину. Джонні Етвуд лежав на траві роздягнутий, як каріб, і ледве чутно теревенив щось про холодну воду, якої так багато в затінених магноліями колодязях його рідного Дейлзбурга. Докторові Грегу, з поваги до його бороди, та щоб увільнитися від його неминучих медичних історій, віддано гамак, натягнутий між дверима та гарбузовим деревом. Кйов виніс на вулицю столик з начинням для глянсування фотографій. З усієї групи він один не сидів без діла. Безперервно, з-під валіків приладу з'являлись готові зображення громадян коралео, Герничний інженер бланшар, француз у легенькому полотняному костюмі, сидів, мовби не помічаючи духоти, і спокійно стежив крізь окуляри за димом своєї сигарети. Кленсі сидів на східцях і курив коротеньку люльку. У нього свербів язик. Інші так розм'якли від задухи, що являли собою просто таки ідеальну аудиторію для оповідача. Кленсі був американець із ірландським темпераментом і смаками космополіта. Природжений волоцюга – він брався за всяку роботу, але не надовго. Цинкографія, одне з багатьох покликань, які звабили його непосидющу натуру. Іноді він здавався на умовляння й оповідав про свої подорожі з надзвичайною безпосередністю, простими й яскравими словами. Сьогодні, судячи з деяких симптомів, він збирався дещо розголосити. Першорядна погода для флебустієрства. Почав він. Це нагадує мені той час, коли я пробував визволити один народ з кривавих пазурів тирана. Важка то була робота. І спину ломило, і на долонях були мозолі. — Я не знав, що ви віддавали свій меч пригнобленим народам. Промимрив Етвуд, лежачи на траві. — Віддавав, — сказав Кленці. — Але його перекували на рало. — Якій же це країні так пощастило скористатись вашою допомогою? Безтурботно відгукнувся Бланшар. «Де Камчатка?» – запитав Кленсі, начебто без видимого зв'язку з попередньою розмовою. «Десь аж за Сибіром, біля полюса?» – непевнено відповів хтось. «Я так і думав. Це там, де холодно?» – сказав Кленсі, задоволено кивнувши головою. «Я завжди чомусь плутаю ці дві країни». Отже, це було у Гватемалі, де жарко. Там мені довелося боротись. Ви знайдете її на карті. Це в тому місці, яке називають тропіками. З ласки проведіння вона лежить на березі моря так, що географ може писати назви міст просто на воді. Кожна назва завздовжки з дюйм дрібними літрами та ще й різними іспанськими діалектами, і, по-моєму, такої самої синтаксичної системи, від якої злетів у повітря Мейн. Так от, у цю країну я й подався, сам один. Хотів скинути там деспотичний уряд з допомогою своєї кирки. Одноствольної, та ще й незарядженої. Ви не розумієте, звичайно. Тут потрібне пояснення. Обґрунтування Це було в Новому Орлеані, вранці на початку червня. Стою я на пристані, дивлюсь на кораблі. Бачу, якраз насупроти мене лагодиться відпливати невеличкий пароплав. Із труп іде дим. Роботяги носять у трюм ящики. Таких ящиків на пристані цілі гори. Ящики величенькі. Футів два завширшки і приблизно чотири завдовшки. І досить важкі на вигляд. Знічев'я я підійшов до тих ящиків. Серед них один був розбитий. З цікавості я трохи підняв покришку і зазирнув усередину. Ящик був набитий гвинтівками системи Вінчестер. Он як, кажу я сам собі, хтось хоче обійти закон про нейтралітет, хтось комусь допомагає озброєнням, куди ж повезуть оці пукалки. <кхм> чую, хтось кашлянув позад мене. Обертаюсь, Перед мною маленький кругленький товстун. Обличчя в нього темне, костюм білий і на пальці діамант на чотири карати. Кавалер хоч куди. Дивиться так, ніби хоче запитати і зарані просить вибачення. Схожий на іноземця, чи то з Сибіру, чи то з Японії, а може й з архіпелагів. Цс Каже Товстун, мов би, збираючись відкрити мені таємницю. Чи не буде сеньор такий добрий? Чи не погодиться він зберегти в секреті те, що випадково побачив, щоб люди на кораблі не дізнались? Сеньор буде джентльмен і не скаже про це нікому ні слова. Мусіо, відказав я. Бо мені здалося, що він француз. Дозвольте запевнити вас, Джеймс Кленсі нікому не викаже вашої таємниці. До цього дозвольте додати «Вівля Ліберте». Хай живе свобода, коли почуєте, що якийсь Кленсі заважає революціонерам скинути уряд. Зараз же напишіть мені. «Сеньор дуже добрий». Каже темнолиций Товстун, посміхаючись у свої чорні вуса. Чи не хочете піднятися на пороплав і випити склянку вина? Оскільки я Кленсі, то не минуло й двох хвилин, як я вже сидів із тим закордонним усів за столиком у каюті, а на столику стояла пляшка. Я чув, як гупали важкі ящики, падаючи в трюм. По-моєму, в усіх тих ящиках було не менше, як 2000 вінчестрів. Ми випили пляшку, і темнолиций замовив ще одну. Дати кленці випити – все одно, що спровокувати громадянську війну. Я багато наслухався про революції в тропічних країнах, і мені – Заминулося встряти в яку-небудь. «Що, мосью?» мусю? сказав я, підморгнувши, ніби теж причетний до справи. «Хочете розворушити вашу батьківщину?» «Так, так!» – сказав чоловічок, стукнувши кулаком об стіл. «Настануть великі зміни. Годі гнабити народ та дурити його брехливими обіцянками!» Попереду великі діла. Так, наші сили скоро, дуже скоро вдарять по столиці. Карамбос. Карамбос. Тобто віво, як я вже говорив. Відповідаю я, п'янюючи від ентузіазму та вина. Хай же стародавній трилисник, вибачте, бананова лоза або ревінь, чи яка б там не була емблема вашого пригніченого народу, вічно живе і зеленіє? Дуже вдячний вам, каже Товстун, за ваші дружні висловлювання. В нашій справі найбільше бракує надійних людей, здатних до всякої роботи. О, якби генерал Девега мав у своєму розпорядженні хоч одну тисячу, Сильних, відданих людей, він укрив би славою нашу батьківщину. Важко, дуже важко знайти хороших людей для нашої справи. Слухайте, Мус'ю, кажу я, перехиляючись через стіл і хапаючи його за руку. Я не знаю, де ваша країна, але серце в мене обкипає кров'ю від жалю до неї. Жоден Кленсі не був глухий до страждань пригнобленого народу. Ми всі, увесь наш рід, флібустіри з народження і іноземці за фахом. Якщо вам потрібні руки Джеймса Кленсі і його кров, щоб визволити ваш берег від ярма Транії, вони до ваших послуг. Генерал Девега аж не тямився від радості, коли побачив, як я Співчуваю його з і всім його труднощам. Він хотів був обняти мене через стіл, але йому став на перешкоді його товстий живіт та вино, яке недавно було в пляшках. Так мене прийнято до лав любостєрів. Генерал сказав мені, що країна його звається Гватемала що це найбільша держава, яку будь-коли обмивав океан. Він дивився на мене з сльозами на очах і весь час промовляв. «Ах, сильні, великі, хоробрі люди! От чого треба моїй батьківщині!» Генерал Девега, як він називав себе, приніс мені якийсь документ і попросив підписати його. Я підписав і зробив красивий розчерк, старанно закрутивши хвостик останньої літери. «Гроші за проїзд?» – діловито сказав генерал. – Вирахують із вашої платні. «Ні в якому разі!» – гордо відповів я. – За проїзд я плачу сам. У внутрішній кишені в мене лежало 180 доларів. Я був не те, що інші флібустієри. Флібустієрив не заради харчів та одежі. Пароплав мав відплисти за дві години, і я зійшов на берег купити собі деякі потрібні речі. Повернувшись на палубу, я з гордістю показав свою покупку генералові. Добренна шуба з шиншили, валянки, хутряна шапка з навушниками, чудові пухові рукавиці та вовняний шарф. «Карамбос!» – вигукує маленький генерал. «Хіба можна в такому костюмі їхати в тропіки?» І потім цей негідник починає сміятись. Кличе капітана. Капітан-комісар комісар викликає в трубку головного механіка. Вся ця банда збивається біля каюти і починає сміятись навзаводи з екіпіровки Джеймса Кленсі, заготовленої для Гватемали. Я задумуюсь на хвилину і з серйозним виглядом прошу генерала повторити мені, як зветься країна, куди ми їдемо. Він повторює. Я бачу, що помилився. Сплутав її з іншою країною – Камчаткою. Відтоді мені важко розрізнити ці дві держави. Так сплутались у мене в голові їхні назви – клімат та географічне положення. Я заплатив за проїзд 24 долари за каюту першого класу. Харчуюся за одним столом з офіцернею. На нижній палубі пасажири другого класу. Дуж сорок макаронників та ще якась шатія. Я дивувався, куди стільки їх може їхати. Так от, за три дні ми підпливли до їхньої Гватемали. Країна та синя, а не жовта, як її помилково малюють на картах. Ми висадились у якомусь прибережному містечку, де на нас уже чекав маленький гарненький поїзд. Ящики з пароплава витаскали і перенесли у вагони. Макаронники теж посідали в поїзд. Ми з генералом зайняли перший вагон. Так, ми з генералом Девега були на чолі революції, коли виїхали з того портового міста. Поїзд біг майже так само швидко, як полісмен до місця злочину. Краєвиди там такі, яких не побачиш у жодній географії. За сім годин ми проїхали миль 40. І тоді поїзд зупинився. Далі колії не було. Ми опинилися в якомусь таборі. Вузьке міжгір'я, вогкість, глушина, аж сумбере Попереду рівняли землю і рубали ліс, щоб продовжити залізницю. Тут, кажу я сам собі, романтичний притулок для революціонерів. Тут Джеймс Кленсі як представник вищої раси і потомок доблесних феніїв, Завдасть нищівного удару ворогові в боротьбі за свободу. Ящики з вагонів винесли і почали збивати з них покришки. З першого ящика генерал Девега виняв Вінчестер і став роздавати їх з граї зачучверених солдатиків. Потім відкрили інші ящики. І хоч вірте, хоч не вірте... Чорта з два, там була хоч одна гвинтівка. У всіх тих ящиках були самі кирки та лопати. І от, нехай вони тямляться. Ті тропіки. У гордому кленці, вкупі з нікченними макаронниками, усім до одного, довелося взяти ті кирки та лопати. І марш на роботу. На ту саму Трикляту залізницю. Так от, для чого їхали сюди макаронники. Так от, який папір підписав флюбуссьєр кланці, Сам не знаючи, що він підписує. Потім уже я доїдався, в чому справа. Як виявилось, для тієї дороги дуже важко було вербувати робочу силу. Місцеві жителі занадто розумні й ліниві, щоб працювати. Ти навіщо їм працювати? Тільки простягни руку, і маєш найкращі й найдорожчі фрукти на світі. А простягнеш другу, і можеш спати цілими днями. І не треба дослухатись до семигодинного гудка. І не почуєш на сходах, як до тебе йдуть правити гроші за квартиру. Отже, їм довелось регулярно посилати пароплави до Сполучених Штатів, і заманювати до себе робочу силу. Здебільшого, привезені грабарі вмирали за 3-4 місяці від гнилої застояної води та шалених тропічних краєвидів. Тимто, наймаючи робітників, їх примушували підписувати контракт на один рік і ставили навколо бідолах озброєну сторожу, щоб вони не здумали накивати п'ятами. Отак одурили мене тропіки. А все через те, що в нашому роду всі люблять ходити кривими стежками та вишукувати собі всякі напасті. Мені дали кирку, і я взяв її з найміром тут же підняти повстання. Але поблизу були вартові, і вони дуже необережно поводилися з своїми вінчестерами. І я прийшов до висновку, що найголовніше у флібустєрстві – обачність. В нашій партії було коло сотні робітників, і нам наказали рушати до місця роботи. Я вийшов із лав і підійшов до генерала Девега, що корив сигарою з великою втіхою, поглядав на нашу партію. Він подивився на мене з чемною, диявольською усмішкою. «У Гватемалі, – каже він, – багато роботи для сильних здорових людей. Егеш, 30 доларів на місяць, хороша платня, вже ж? Ви сильний, сміливий чоловік. Тепер ми скоро дотягнемо дорогу до столиці. Вас кличуть до роботи. Адьос, сильний чоловіче». «Мосьо, кажу я, не поспішаючи, скажіть мені, бідному ірландцеві одне, коли я вперше ступив на ваш пліснявий корабель і виливав свої вільні революційні почуття над вашим кислим вином, чи думали ви, що поборник свободи погодиться колупати землю киркою на вашій паршивій залізниці?» І коли ви відповідали мені патріотичними вигуками, підносячи зоряний стяг свободи, чи замишляли ви вже тоді принизити мене до рівня оцих каторжан-макаронників, що корчують пні у вашій паскудній рабській країні? Генерал випнув свою округлість і зареготав. Реготав він дуже довго і гучно. а я кленсі стояв і чекав кумедний ви чоловік <свят> сказав він нарешті <свят> ви доведете мене що я лусну від сміху я вам казав як важко знайти сильних сміливих людей для роботи в нашій країні революція хіба я говорив про революцію <свят> жодного слова я сказав, сильні, здорові люди потрібні гватемалі. От, я не винен, що ви помилились. Ви заглянули тільки в один ящик, де були гвинтівки для вартових. Ви думали, всі ящики з гвинтівками? Хм, ні, це не так. Гватемала ні з ким не воює. Але робота? Робота є і непогана. «Тридцять доларів на місяць. Беріть же кирку, сеньора, і йдіть копати землю ради свободи й процвітання Гватемали. До роботи! Вартові чекають на вас!» «Ти жирний коричневий пудель!» – сказав я спокійно, хоч душа в мене, кипіла від обурення та досади. «Це тобі так не минеться, побачиш. Підожди тільки, поки Джеймс Кленсі...» Придумає належну відсіч, начальник партії наказує братись до роботи. Я плентаю разом з макаронниками й чую, як шановний патріот і дурий світ регочеться нам у слід. Гірко думати, що вісім тижнів я будував залізницю для тієї паскудної країни. Я флібустієрив по 12 годин на день. Важкою киркою та лопатою, вирубуючи к розкішні краєвиди, що розрослись у нас на дорозі. Ми працювали на болотах, де був такий дух, наче поблизу десь лопнула газова труба. Ми топтали ногами найкращі й найдорожші оранжерейні квіти та овочі. Все навколо було таке тропічне, що здивувався б, який хочете географ. Всі дерева там хмарочоси. Кущі самих голок та шпильок. Навколо стрибають мавпи, крокодили, червонохвості, дрозди. А ти стоїш по коліна в гнилій воді і корчуєш коріння заради визволення Гватемали. Вечорами ми розпалювали багаття, щоб утихомирити москітів і коптились над вогнем. А навколо вартові. робітників на залізниці було 200 душ. Здебільшого макаронники, негри, іспанці та шведи. Було троє або четверо ірландців. Один із них – старий Галлоран. Справжній ірландець і походженням, і благородством душі. Розтлумачив мені що й до чого. Він працював уже близько року. Більшість умирало, не витримавши й шести місяців. Він висох до хрящів і кісток, і кожну третю ніч його трусила пропасниця. — Коли приїжджаєш сюди? — розповідав він. — Думаєш, завтра ж подамся геть. Але перший місяць тобі не дають грошей. Вивертають за проїзд на пароплаві. А потім тропіки беруть тебе у своїй пазурі. Навколо тебе скажений ліс, де кишать дуже погано виховані тварини. Леви, павіани, анаконди. І кожне тільки й чигає, щоб із жерти тебе. Сонце пече так люто, аж мозок топиться в кістках. І стаєш схожий на отих любителів флатаття що про них пишеться у віршах. Забуваєш усі високі почуття. Патріотизм, жадобу помсти, порушення порядку і скромну любов до чистої сорочки. Знай працюєш та ковтаєш газ та оті гумові трубки, що їх подає замість їжі в макаронник кухар. Закурюєш люльку й кажеш сам собі. На тому тижні дандрала І йдеш спати. І називаєш себе брехуном. Бо добре знаєш, що ніколи цього не зробиш. Хто цей генерал? Питаю я. Що називав себе Девега? Він хоче якнайшвидше закінчити залізницю. Каже Галуран. Спершу. Її будувала одна приватна компанія, але вона лопнула, і тепер за це діло взявся уряд. Девега – великий політик, і хоче стати президентом. Народ хоче, щоб із залізницею покінчили якомога швидше, бо з нього деруть величезні податки. От Девега і поспішає, аби піддобритись до виборців. «У мене немає звички», – кажу я, – «погрожувати кому-небудь, але Джеймс о Даут-Кленсі має деякі рахунки з цим залізничником, які неодмінно треба врегулювати». «Спочатку і я так думав», – каже Голоран, тяжко зітхаючи. «Поки не наївся латаття. У всьому винні тропіки». Вони зовсім знесилюють людину. Як каже поет, у цім краю сон пообідній ніколи не минає. Я роблю свою роботу курюлюльку та сплю. У житті, як роздивишся, то нічого більше й немає. Скоро, дуже скоро, і ти так само думатимеш. Треба гнати від себе всі сентименти-клайнці. «Це не в моїх силах», – кажу я. «У мене їх хоч греблюгати. Я завиробувався в революційну армію цієї темної країни з добрим наміром відвоювати для неї свободу, честь і всякі блага, а мене примушують нищити її красу і підрубувати її коріння. Але генерал заплатить мені за все». Два місяці я працював на залізниці, поки нарешті трапилась нагода втекти. Якось із нашої партії послали кілька чоловік назад, де кінчалась готова колія, приставити до табору заступи, що їх віддавали гострити у порт Баріос. Їх привезли на Дрезині, і я помітив, що Дрезина зосталась на рейках тієї ночі. Годині о дванадцятій. Я збудив Галорана і виклав йому свій задум. «Тікати!» – каже Галоран. «Осподь з тобою, Кленці, що це ти замислив? У мене не вистачить духу. Занадто холодно, та я й не виспався як слід. Тікати!» Я ж тобі казав, Кленці, що я вже покуштував отого самого латаття. Я вже ні на що не здатен. Через оці кляті тропіки. Як каже поет, ми кинули боротися, забули рідний край, В пустій країні лотоса знайшли для себе рай. Тікай сам, Кленці, я, мабуть, зостанусь. Так рано та холодно, і мені хочеться спати. Довелось покинути Гаурана і тікати самому. Я потихеньку одягся і вислизнув з намету. Коли до мене підійшов вартовий, я збив його з ніг, мов кеглю, зеленим кокосовим горіхом, і кинувся до залізниці. Забрався на дрезину і пустив її на повний хід. Ще не розвиднілось, а вже попереду загорілись вогні порт Баріоса. Я зупинив дрезину і пішов до міста. Правда кажучи, уступив я в те місто з деяким побоюванням і нерішучістю. Мене лякала не армія Гватемали, ні. В мене душа холонула на саму думку про рукопашну сутичку з конторою для найму робочої сили. Бо в тій країні знайти роботу не важко. Важко від роботи. Так і уявляється мені, як місіс Америка одного чудового тихого вечора перемовляється з нічею я через гори з місіс Гватемалою. — Ах, моя люба сеньора! — каже місіс Америка. — У мене знову стільки неприємностей з робочою силою. — Та що ви кажете? — відповідає місіс Гватемала. — А мої робітники так тримаються за мене, мем. Що ви просто не повірите, Хі -хі -хі. хихоче міс Гватемала. Я міркував собі, як би вибратись із тропіків, не попасти знов на які-небудь роботи. Було ще темно, але я розглядів пароплав, що стояв на реді. З труб бухав густий дим, я звернув у взеньку порослу травою вуличку і вийшов до моря. Там я наткнувся на маленького коричневого негра, що вже сидів у човні і збирався відштовхнутися від берега. «Стривай, самбо!» – кажу я йому. «Розумієш по-англійськи?» «Дуже багато розумію. А як ще?» Відказує він, приємно усміхаючись. «А що то за пароплав?» – запитую в нього. «І куди він іде? І що нового, як справи і...» «О якій годині?» «Це пароплав Кончіта». Добродушно, відповідає чорний, крутячи цигарку. «Прийшов з новий Орлеан по банани. Ніч навантажитись. Я думаю, його відплеве за одна-два година. Сьогодні буде дуже хороший день. Ви чули про Велика битва, сеньоре? Як ви думаєте?» Спіймають генерал Девега, чи не спіймають? Що ти вразеш самбо, кажу я. Велика битва? Яка битва? Хто хоче спіймати генерала Девега? Я був далеченько звідси, на моїх золотих копальнях, і не чув ніяких новин. о о каже негр, радий нагоді похвастати своєю англійською мовою. Дуже велика революція у ухватимала. Тиждень тому генерал Девега хотів стати президент. Він зібрав армію, одна, п'ять, десять тисяч солдат, і виступив проти уряд. А уряд кинув проти нього п'ять, сорок, сто тисяч солдат придушити революція. Вчора була велика битва в Ломагранде. В горах. Звідси миль дев'ятнадцять або п'ятдесят. Солдати уряду побили генерал Девега. О, дуже побили. П'ятсот 90 дві тисячі солдатів генерала Девега загинув. Революція капут. Дуже швидко враз капут. Генерал Девега втік к верхи на великому мулі. Так, карамбос. Генерал утік, а армія загинув. А солдати уряду шукають генерал Девега, Дуже шукають. Вони хочуть розстріляти його. Як ви думаєте, сеньоре, вони спіймають його? Дай боже, відказую я. То була б справедлива кара йому за те, що він використовував воєннічну натуру кленсі. Для викорчовування тропіків з допомогою кирки та лопати. Але тепер, мій любий, мене цікавить е, не так повстання як проблема найманої робочої сили. Я думаю тільки про те, щоб е, позбутись відповідальної посади в департаменті благоустрою вашої великої занепалої країни. Переправ мене своїм човником на те судно. І я дам тобі 5 доларів. Сін капаси, кажу я, спускаючись до розуміння та діалекту тропіків. Тінко песос? перепитує чорний. Ви даєте 5 долар? Виявилося, що він зовсім непогана людина. Спочатку він був завагався, кажучи, що для виїзду з країни потрібні документи та паспорти. Але кінець кінцем він одвіз мене на пароплав. Коли ми пристали до борту, вже розвиднялось, і на палубі не було ні душі. Море було тихе. Негер підсадив мене, і я забрався на нижню палубу, де борт зрізаний для засипання фруктів у трюм. Люки були відкриті. Я глянув вниз і побачив банани. До них було всього футів 6. Кленсі, кажу я сам собі, їдь зайцем, так буде безпечніш. Ото, коли б тебе суднова команда не передала в контору, де вкладають контракти. Тропіки схоплять тебе, Кленсі!» коли ти не стерегтимешся, я стрибаю тихенько на банани і викопую собі там кубельце, щоб сховатися. Приблизно за годину чую загула машина. Пароплав захитався, і я зрозумів, що ми виходимо в море. Люків вони не закривають, щоб була вентиляція. Незабаром у трюмі стало зовсім видно. Мені захотілося їсти. Я думаю, чому б не підкріпитись легеньким фруктовим сніданком. Не підживити трохи душу. Я виліз із своєї нори і підвів голову. Бачу. Ступнів за десять від мене вилазить іще один пасажир. Бере банан, чистить і запхає собі в рот. Сам весь у болоті, чорний, обірваний, бридкий. Хоч зараз малю з нього карикатуру в гумористичний журнал. Я придивляюсь до нього і бачу, це мій генерал Девега, великий революціонер, їздець на мулах, постачальник лопат і кирок. Коли він помітив мене, банан застряг у нього в горлі, а очі стали завбільшки з кокосовий горіх. Цс, кажу я, ні слова, а то нас висадять і доведеться йти пішки. «Фіфля-ліберте!» Шепочу я й затикаю собі рота бананом, щоб приглушити свої почуття. Я був певний, що генерал не впізнає мене. Пекельна робота в тропіках зовсім змінила мій вигляд. Обличчя в мене зросло густою рудуватою щетиною, а костюм складався з синіх робочих штанів та червоної сорочки. — Як ви потрапили на судно, сеньори? — запитав генерал, отямившись. З чорного ходу, звичайно, — кажу я. — Ми билися за свободу, як леви. Проваджу далі. Але нас було мало, і ворог переміг. Приймімо ж нашу поразку, яка належить хоробрим воїнам, і з'їжмо ще по банану. «Ви теж билися за свободу, сеньоре!» – запитує генерал, проливаючи сльози на фрукти. «До останньої хвилини, – кажу я. – Це я, – повів людей в останню очайдушну атаку на прихвостнів деспота. Але ворог знавіснів, і нам довелось відступити. – Це я, генерале, дістав для вас мула!» На якому ви врятувались? Передайте мені, будь ласка, о ту в'язку бананів. Вона добре вистигла. Мені далеченько до неї. Дякую. Невже це все правда, о мій безстрашний патріоте, Каже генерал, і сльози знов закапали у нього з очей. Огодіос, о, і мені нічим вас нагородити за вашу відданість. Я врятував тільки своє життя. Більше нічого в мене не лишилось. Карамбо! Якого д'явольського мула видістали для мене сеньора. Він підкидав мене як човен у штормову погоду. Колючки таляни подряпали мені все тіло. Ця пекельна тварюка стукалась об усі дерева і просто покалічила мені ноги. Серед ночі приїжджаю в порт Баріос, кидаю паскудного мула, йду понад берегом. Натикаюсь на маленький неприв'язаний човен, сідаю на нього і пливу до судна. На палубі нікого. Дивлюсь, висить віровка. Я лізу по ній і ховаюсь у бананах. Якби я попався на очі капітанові корабля... Він видав би мене на розправу гватемальцям. Це було б дуже погано. Гватемальці розстріляли б генерала Девега. Тому я сховався й не подаю голосу. Життя чудова річ. Свобода теж непогана штука. Але життя, по-моєму, набагато краще. Як я вже казав, Проплав до Нового Орлана йде три дні. Ми з генералом стали найщирішими друзями. Бананів ми з'їли стільки, що вже очі не хотіли дивитись на них, а шлунок не хотів їх приймати. Але що робити? У нас не було іншого меню. Ночами я обережно вилазив на нижню палубу і роздобував відерце прісної води. Цей генерал Девега був просто напакований різними словами та фразами. Своїми балачками він збільшував нудьгу і без того нудної подорожі. Він думав, що я революціонер і належу до його партії, адже в ній, як він казав, багато американців та інших іноземців. Він був хвалько й самозакоханий пустомолод, але коршив із себе героя. Розповідаючи про поразку, він жалів тільки себе. Цей дурний пузир навіть словом не згадав про інших йолопів, що були або розстріляні, або вмерли через його революцію. Другого дня він став такий бундючний та пишний, мовби це зовсім не він, прогорів у Гватемалі і завдячував своє життя тільки мулові та краденим бананам. Він розповідав мені про велику залізницю, яку будував перед революцією. І тут же розказав про один кумедний, як він висловився. Випадок з одним придуркуватим ірландцем, якого він заманив із Нового Орлана на кладовище в тропіках. Тобто завербував грабарем на свою нікчемну вузкоколіку. Було просто бридко слухати, коли цей підлий генерал оповідав непристойну історію, як він насипав солі на хвіст отому безтурботному і дурному птахові Кленсі. Він сміявся довго, з усієї душі. Він весь трусився від сміху, залізши по шию в банани. Цей чорнопикий ворохобник і волоцюга, без друзів і без батьківщини. Ах, сеньоре, кихкотів котів він? Ви блуснули від сміху, якби побачили того дивака-ірландця. Я кажу йому, сильні здорові люди дуже потрібні зараз в Гватемалі. А він мені, я готовий боротися за вашу. Пригноблену батьківщину. «Це ви її робитимете», – кажу я. «Ах, він був такий комедний той ірландець!» Побачив на пристані розбитий ящик, де було кілька гвинтівок для охоронців. Думав, усі ящики набиті зброєю. Але там були самі кирки. ж? «Ох, сеньоре, якби ви побачили того ірландця, коли його повели на роботу!» У такий спосіб колишній начальник вербувальної контори своїми анекдотами та веселими жартами робив нашу подорож іще нуднішою. Але час від часу він знов починав плакати поливаючи сльозами банани, виголошував промови про загиблу свободу та про шаленого мула. Приємно було чути, як пароплав стукнув з бортом опору. Пірс у Новому Орлеані. За кілька хвилин угорі затупотіли сотні босих ніг. То макаронники, що вивантажують фрукти, почали стрибати на нижню палубу, а звідти в трюм. Ми з генералом почали передавати їм в'язки бананів, і макаронники подумали, що ми з їхньої партії. Попрацювавши з годину, ми непомітно вислизнули з пароплава на пристань. Нікому невідомому кленсі випала велика честь. Тішити й розважати представника великої флібустьєрської держави. Насамперед, я накупив на свої гроші багато різного питва та їжі, не схожої на банани. Генерал дріботів поруч, полишивши на мене всі господарські турботи. Я повів його на Майдан Лафаєта і посадив на лавці в сквері. По дорозі я купив йому сигарет, і він з комфортом розсівся там. Гладкий, самовдоволений волоцюга. Я глянув на нього здалека і, признаюсь, вигляд його справив на мене приємне враження. Цей чоловік чорний тілом і душею. Був увесь закурений і виваляний у смітті. Завдяки мулові в нього від одягу залишилося саме дрантя. Дуже-дуже приємно було кленці бачити таким свого генерала. Я делікатно запитую в нього, чи не захопив він випадково чи їхнебудь грошей, тікаючи з Гватемали. Він тільки зітхає та горбиться на своїй лавці. Жодного цента. Добре. Він сподівається, що друзі по тропічній експедиції згодом вишлють йому грошову допомогу. Одне слово такої незабезпеченої людини, як генерал, я ще не бачив. Я попросив його нікуди не відлучатись, а сам подався на перехрестя Пойдрас та Карондалет. Там була дільниця Охари. Жду його хвилин п'ять. Аж ось іде Охара. Високий, гарний себе, червонощокий, з блискучими гудзиками, помахує своєю палицею. Он, думаю, якби гватемала та була на дільниці Охари. Мав би він собі непогану розвагу, раз або двічі на тиждень, приборкувати палицею всякі там революції та повстання. Підходжу до нього, питаю. — Що, стаття 5046 іще діє, де -ні? На всі сто, — каже Охара, підозріливо дивлячись на мене. — Може вона тобі підходить? Стаття 5046 — це та сама знаменита Муніципальна постанова, яка дає право заарештовувати, судити та ув'язнювати кожного, кому вдається приховати від поліції свої злочинні дії. «Хіба не впізнаєш Джиммі Кленсі?» – кажу я. «Ах, ти ж страховисько, кочеровона зябре!» Коли О'Хара розпізнав мене під тією скандальною машкарою, якою обдарували мене тропіки. Я затяг його у під'їзд і розповів йому, що як. «Гаразд, Джиммі», – каже Охара, – «Іди назад і дожидай мене на тій лавці. Я прийду за десять хвилин». Через 10 хвилин Охара з'явився на майдані Лафаєта і помітив двох волоцюг, що ганьбили своїм виглядом, Садову лавку. Ще через 10 хвилин Джиммі Кленсі та генерал Девега, недавній кандидат на пост президента Гватемали, опинились у поліцейській дільниці. Генерал страшенно злякався і просить мене розповісти їм про його чини та заслуги. «Цей чоловік?» – кажу я поліції. Колишній залізничний агент. Тепер він бродяжить. Він зостався без роботи й тому трохи не сповна розуму. Карамба! Каже генерал і сичить, як сифон із зельтерською. Адже ви, сеньоре, бились у лавах мого війська, на моїй батьківщині. Чому ви кажете неправду? Ви повинні сказати, що я генерал Девега. «Солдат! кабалеро, залізничник. Кажу я знав. А тепер волоцюга, непевна особа, Три дні жив краденими бананами. Гляньте на нього, самі переконуєтесь. 25 доларів штрафу або 60 днів ув'язнення присудив генералові міський суддя. У нього не було ні цента. Отже, Довелось посидіти. Мене відпустили, бо в мене були гроші. Та й Охара замовив за мене слівце. Геш, дали йому 60 днів Якраз стільки, скільки я довбав землю у великій республіці Кам... Гватемала. Кленці замовк. При яскравому світлі зірок можна було побачити на його загартованому обличчі вираз щасливого задоволення. Кьоу перехилився зі свого стільця й ляснув компаньйона по ледве прикритій спині. І це прозвучало як сплеск прибою на піщаному березі. Розкажи йому чортяко. Захихотів він. Як ти розквитався з тропічним генералом на землеробських операціях? Оскільки в генерала не було грошей, лагідно докінчив Кленсі. Його примусили відробити штраф на очистці вулиці Урсулінок, куди його послали разом з арештантами окружної тюрьми. Там за рогом був Салун художньо прикрашений електричними вентиляторами та холодними напоями. Я влаштував у тому салуні свій штаб, і кожні 15 хвилин вибігав на ріг подивитися на маленького чоловічка, що флібу стірив граблями та лопатою. На дворі в той день пекло так, як сьогодні у нас. «Ей, мусію!» Гукав я йому, і він озирався на мене злий, мов чорт. На сорочці в нього були мокрі плями. Гладкі сильні люди, казав я генералові Девега. Дуже потрібні в Новому Орлані, так. Тут для них багато хорошої роботи. Карамбос. Хай живе Ірландія.